Не обурювалася, не гнівалася, тільки підняла свої тонкі брови в незмірному подиві. Як то? в свою чергу здивувався султан. А хто ж тебе має супроводжувати? Чом його досі не прибрали? шорсто спитала Роксолана, зістрибуючи з постелі і відбігаючи в сутінку в просторої ложниці, освітлюваної лише місяцем, що ливкрізь високі брависті вікна своє мертве сяйво. Стояла за тим сяйвом примарливо-переливчаста, мов струмінь джерельної води, мов безплотний дух. Аж султан злякався і, спустивши з ложа ноги, став намацувати пальцями своїм м'які ступенці. Та в цей час дух заговорив, і Сулейман трохи заспокоївся. «Хіба ви не знаєте, що таки злярага рага збирав у себе призвідців, зрадивши вас, порушуючи недоторканність гарему?» – допитувалася здалеку Роксолана. «Чи вам ніхто досі не сказав?» Я не питав. «Чому?» – закричала вона. І в один постріб дісталася до широкого ложа, до безмежного ложа її першої ганьби, її поля битви за своє існування, її перемоги і вознесіння. Зазирала султанові в обличчя, опалювала своїм диханням, ледве не нагнічувала його важкими своїми грудьми. «Чому ж не питали нікого?» Чи не знали, що вони хотіли мене вбити? Мене і дітей ваших І найбільше хотіли валіде І цей чотириокий Хай мене Бо хто я, була й нема Як мала пташка засипана снігом А ваші діти Кров ваша, серце ваше, життя ваше Чому ж невідом ще ні досі? І хто це зробить? І коли? Кизля рога виявив до тебе непокірливість «Що мені з його покірливості? Змія міняє шкіру, а не норов. Спитайте його, де він був тої ночі, коли призвінці збиралися в його покої? Може, злітав у небо і нічого не бачив, не знав? Спитайте його, ваша величність. А ще спитайте, як називав ваших дітей. Ви не чули? До вашого державного вуха не долетіло це слово? Їх називали недоносками. Чуєте? Недоносками». Він посадив її поруч із собою, обняв за плечі якось невміло і винувато, вірив кожному її слову, бо кому ж і вірити, як не їй? Ти могла б сказати про це мені в перший день? Султан повинен знати все сам, а коли не знає? Не знає тоді тільки, коли не хоче. Ми приберемо кизлярагу, але кого поставити великим євнухом? Ми не думали над цим ніколи. Поставте ібрагіма начальника білих євнухів. В гаремі повинні бути євнухи чорні. Їй однаково було білі чи чорні. Кап'єджі Башу Ібрагіма назвала лише для того, щоб познущатися над великим візиром. Хай простий людь сміється, називаючи візира євнухом, а євнуха – візиром. Але назвавши ім'я Кап'єджі Баші, білих євнухів, вже не хотіла відступати. Він захистив гарем від яничарів, не злякався, відбивав усі напади, урятував ваших дітей і вашу честь Усіх урятував молодий яничар, якого я зробив яничарським агою Ви досі не казали мені про це? Мужній, чесний воїн, він гідний нашого довір'я Я б хотіла його бачити, мій султане, як його звати? Він зветься тепер Гасан Ага І ви знов кинули його між яничарів? Він там пропаде я зробив його яничарським агою. Викинули його між яничарів. Це однаково, що напотало хижим звірам. Я читала в старих хроніках, як сельджуцький султан винагородив якогось кам'яра, що врятував його від змовників. Султан дав кам'ярові тисячу злотих, п'ять мулів, п'ять коней з сідлами і вуздечками, шість невільниць, п'ятдесят слуг і округу з прибутком у сто тисяч акче. Я хочу побачити цього гасанагу». Мій повелителю, обіцяйте мені. Він погладив її волосся. І приберіть цього страшного чотириокого. Не вночі ж. ж Діждемося ранку? Ні. Зараз. Негайно. Я боюся, він уже все почув, що я говорила. Все бачив і ще до ранку задушить мене. Ваша Величність, врятуйте мене від цього нелюда. Приберіть його, мій повелителю. У сиралі не може страчувати злочинців. Хіба я домагаюся його смерти? «Приберіть його звідси!»